«А біля машини, тому жінка твоя чекає?» «Ні-ні, перекладачка з Москви», – сказав перше, що спало на думку. «По роботі їй треба». «Га, а ми думали жінка, та й гордує підійти». «Ну, я ж казала вам, молоде, а жінка не ревнує, що ви з молодими перекладачками їздите?» «Ні-ні, вона розуміє специфіку роботи». Засміявся, але сміх був силований І довіряє Ага, довіряй, довіряй Але й провіряй Кожна жінка ревнує То вона лише прикидається А ти б, Ярославе, ту свою перекладачку та в лісок звозив Ой, грибів теперечки Так воно ж у штанях Поки того гриба знайдеш А вони тепер по містах напрактиковані Ой, жінки, розбалакалися, щоб ви живі були. Петруня підвівся. Треба їхати. Він так поспішає. Вирвався на хвилину. Державна людина собі не належить. Від комбайна під'їхала машина з буряками. Шофер вийшов з кабіни, подав руку. Здоров, Ярославе. Заледве впізнав. Що це, думаю, за міністр туточки походжає? Та вже ж...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 «Скільки писав, мачусі, напитай шиферу, а гроші я тобі вишлю». А вона розказувала, що писав. «А тільки тобі легше щодо шиферу розстаратися, ти ж тепер біля вищеньких. Попросив би, зробили. А гроші вони тепер у всіх є. А шиферу на всіх не вистачає. Роздобуває хто як може. Ну, якось надовше приїду, займуся, а зараз треба їхати». «У театрі чекають», – зачнув Ярослав. «Приїздіть на спектакль». «Приїдемо, критику наведемо», – пообіцяв шофер, сідаючи в кабіну. «А тільки й ти з села свого не забувай. Пупа твого тут закопано, і соками цієї землі ти з напитий. Ще не забув наших беріз». Аж тепер упізнав Ярослав у шоферові сина пакульського лісника – Сашка Бурсима, Ярославів батько тоді торгував у сільській лавці ну, десь наприкінці сорокових ще морс продавали, напій Ярославого дитинства. У сусіда на весіллі діжка морсу черпали мідними і снарядний гільз кухлями, а батько розводив морс у відрах, червоний порошок, колодязною водою. Наливав бочечку з двома затичками і навоза. Ще пряники у диктових ящиках і цукерки, подушечки. І їхали на болото до косарів. Батько був у білій полотняній сорочці з крапельками поту на лисині. Трохи старше роками однього сьогоднішнього Ярослава. Відчуття свята на все життя. Ключ косарів під лісом. Джмелині стільники. Косарів пригощали. Джмелі гніздилися в мохові. А вертаючи від косарів, заїжджали на хутір до лісника Бурсима, з яким батько дружив. Ну, звичайно, пам'ятаю. Таке не забувається. Таке на все життя. Знову бермутова патетика. Але інші слова не спадали на думку. І про батька твого пам'ятаю. Ось закінчую нову книгу і обов'язково вирвуся. Запишу. Та, уже не запишеш, бо